și în cer și pe pământ, el tată, și Sfânt. Din studioul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor de radio, programul I-057. Parcurgând împreună un număr de meditații și cugetări, pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, întocmite de către Priotul Nicuriță, Vă facem cunoscut, iubiți ascultători, când începem în studiul lecțiunii noastre de astăzi, cu versetul 8 din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 5. De îndată ce vom isprăvi de istorisit o întâmplare în legătură cu Patrick Hamilton, vom procede la citirea versetului, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Așadar, Patrick Hamilton, de sânge regal, s-a născut în castelul din Kincaville. El a găsit pacea cu Dumnezeu pe când era încă tânăr. Dorința sa a fost să vestească mântuirea în țara sa natală, în Scoția. Acolo a întâlnit o împotrivire sălbatică. Totuși tinerețea sa, noblețea caracterului, nașterea sa ilustră, făcură pe adversarii săi să șovăie în hotărârea de a-l condamna. Dar nimic nu putea să stingă înflăcărarea lui Patrick. El a avut bucuria de a vedea pe toții ei săi primind pe Domnul Isus ca mântuitor al lor. A parcurs toată regiunea Chincaville. Când îl vedeau venind, Oamenii părăseau câmpurile, femeile, căminele lor, chiar nobilii și burghezii veneau să asculte pe acest predicator în vârstă de 23 de ani. Vrăjmașii săi s-au înțeles și pierderea lui Hamilton a fost hotărâtă. Trebuia numai să se găsească un cuvânt prin care putea fi condamnat. Și au ales următorul cuvânt. Într-o împrejurare, Hamilton a spus următoarele. A pune legea în locul Evangheliei, Înseamnă a se împodobi cineva cu o haină de jale într-o zi de nuntă. Nu faptele bune sunt acelea care fac pe un om bun, ci omul bun este acela care face fapte bune. Ei, oamenii de stat, au ales această declarație a lui Hamilton și pe baza acestei declarații, evanghelistul a fost somat să se prezinte în fața judecătorilor. Dar verdictul era hotărât mai dinainte. După o dezbatere superficială, a fost condamnat la moarte. Condus la castelul Fortăreață, el nu mai avea de stat acolo decât o noapte, timpul care era necesar pentru pregătirea rugului. Patrick nu se temea de moarte. Ea l-a condus la Domnul Isus. Dintre toate bunurile care se pot imagina pe pământul acesta, niciunul nu este egal cu bunul cel mai mare și anume viața. Căci dacă nu mai ai viață, la ce-ți folosesc cele mai mari bunuri? Ei bine, așa gândește un om care nu cunoaște o altă viață decât pe cea pământească. Și până la un anumit punct, desigur, viața este pentru toți cel mai mare bun. Dacă tânărul acesta, în vârsta fragedă de 23 de ani, a fost atât de gata să-și dea viața aceasta cel mai mare bun, Hotărât lucru, iubiți ascultători, că el cunoștea un bun cu mult mai mare, mult trecut mai mare decât acesta, el cunoștea o viață care vine de după aceasta, o viață atât de minunată, față de care viața aceasta însemna pentru el nimic. Cunoaștem și noi această viață? Toți cei care se numesc creștini, prin însăși faptul că spun că sunt creștini, admit cunoașterea acestei vieți. Dar oare ce spune trăirea noastră? Suntem noi tot atât de gata ca și Patrick să jertfim toate cele pământești în vederea celor cerești? Este o întrebare care trebuie să ne frământe. Dacă nu suntem gata să renunțăm la bucurii, la plăceri pământești de o clipă, în favoarea celor binecuvântate și veșnice, dovedim contrariul celor ce am spus și să nu ne mirăm. La judecata acea din urmă spune cuvântul că fiecare vom fi judecați după cuvintele noastre. Te-ai numit creștin? Trebuia să trăiești ca un creștin. Dumnezeu te va întreba, de ce te-ai numit creștin dacă ai trăit ca un necreștin? De ce ai spus că tu crezi în viața veșnică dacă nu l-ai primit pe Domnul Isus Hristos, pe Fiul meu, singurul care este calea, adevărul și viața? Sunt întrebări cărora va trebui să dăm un răspuns. Facă Domnul să ne grăbim să dăm răspuns acum câtă vreme ne putem îndrepta căile. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi și mesajul care ne stă înainte, să ne ajut să ne punem serios întrebările acestea și acum să primim pe Domnul Isus care este calea, așa e spus, singura cale de a ajunge la tine pentru ca să trăim potrivit numelui pe care îl purtăm de creștin. Te rugăm să faci aceasta spre slava numelui tău și bucuria noastră veșnică. Amin. Cei viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Și-apoi la ultima portiță, când vrei să ștergi ca pe o tablița. este herjenci de, ergen, de Și vorbim vânt și fapte veme rămân pe veci ca un albun pași scris Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, să citim, iubiți ascultători, spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră, versetul 8 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, un verset scurt, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Scoală-te, i-a zis Isus, ridică-ți patul și umblă. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Isus le adresează slăbănogului găsit la scăldătoarea din Betesda, după ce l-a întrebat, dacă vrea să se facă sănătos. La întrebarea, vrei să te faci sănătos? Slăbănogul, gândindu-se tot la mijloacele lui dinainte, răspunde, Doamne, n-am pe nimeni să mă arunce în scăldătoare. La care Domnul Isus îi spune, atunci scoală-te, ridică spatul și umblă. Iubitilor, aceasta este lucrarea Harului, lucrarea Domnului Isus, izvorul Harului. El poruncește și se împlinește în dată acela care a poruncit cu mii de ani în urmă să fie un luminător mare care să ne indice zilele și anii pe cer și de atunci a luat ființă și de mii de ani stă pe cer și ne luminează și ne încălzește cu căldura lui binefăcătoare, tot același, cu aceeași putere îi spune bolnavului, scoală-te, ridică spatul și umblă. Și după cum soarele din nimic a ascultat și la porunca lui, numai la porunca lui Dumnezeu, a venit și s-a înființat pe cer și acolo a rămas de mii de ani și mai rămâne până când are el în plan, tot așa, la porunca lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, bolnavul acesta, care zăcea acolo de 38 de ani, se scoală, își ridică patul și umblă. Legea, legea Vechiului Testament, poruncea, dar nu se vedea nimic în urma ei, nici o lucrare de viață. Harul poruncește și totul se schimbă. În locul bolii vine vindecarea, în locul întunericului vine lumina, în locul morții vine viața. De ce? Pentru că Harul l-a adus pe Domnul Iisus Hristos, care împreună cu porunca aduce și puterea ei de împlinire, El însuși fiind împlinitorul. Tot ceea ce are nevoie de la noi este să-i dăm voie să împlinească în propriile noastre vieți puterea lui nemărginit de mare și minunată, prin dreptul pe care și l-a câștigat la cruce, făcându-se una cu noi și murind în locul nostru. Sub povara păcatului, a bolii și a morții, omul zăcea neputincios și zdrobit. Aștepta un ajutor de la vreun semn, dar nimeni nu îl putea da. Legea îi arăta limpede starea nenorocită în care se afla, dar cu atât rămânea îi arăta, însă nu l putea ridica. O grinda îți arată murdăria de pe față, dar niciodată nu ți-o poate spăla. De aceea a fost nevoie să vină Domnul Isus, ca să împlinească El însuși totul în folosul omului neputincios, iar acum omul care îi dă voie are harul și parte de împlinirea Domnului Hristos în însăși viața Lui. Trebuie să înțelegem bine, am repetat ce am să repet, de câte ori am prilejul. Noi suntem cei care trebuie să primim. Lucrarea este totul în exclusivitatea lui Dumnezeu. El a inițiat-o, el s-a gândit, el a planificat-o, el a primit o Foarte bine până aici. Dar, pe cât de adevărat este că toată lucrarea îi aparține exclusivitate lui și fără aceasta nimeni nu putea face nimic, tot atât de adevărat este că primirea lucrării acestea minunate și puternice a lui este partea noastră exclusivă și, fără învoirea noastră, fără primirea noastră în mod cu totul deliberat și voic și conștient a lucrării lui noi, el nu poate face nimic pentru că așa sunt rânduielile divine. De aceea este capital de important ca noi să spunem, da, Doamne, vreau, vino și în viața mea, te primesc. Bolneavul de la scăldătoarea betezda aștepta o minune, un semn din cer care să-i aducă vindecare. Așteptarea însă i-a fost adarnică timp de 38 de ani. S-a apropiat însă de el cineva și i-a adus mult mai mult decât vindecarea și aceasta numai printr-un singur cuvânt, iar acesta a fost Isus. Sunt mulți aceia care așteaptă arătări miroacloase și semne cerești care să le aducă vindecarea, dar semnele se produc rareori și vindecarea nu vine prin ele pentru oricine. Ce greșeală este așteptarea vindecării de la astfel de arătări și semne! Domnul Isus este necurmat aproape de orice om bolnav cu trupul sau cu duhul și vine cu ajutorul său la cel care privește spre el și îl cheamă cu credință. Oare nu e mai normal să strigăm spre el decât să așteptăm ani de zile, semne și arătări miraculoase? Drumul cel mai sigur spre biruință, spre vindecare și spre viața nouă este drumul spre Isus. Cine trece pe la crucea lui, găsește acolo vindecare și mântuire din belșug. Numai atât, să te îndrepti cu gândul spre el și el te și vede, te și aude, vine imediat și îți dă tot ce dorești și cât te deschizi tu. Ne aducem aminte de împrejurarea aceea minunată de ilustrativă din Noul Testament în Luca la ultimul capitol, când cei doi ucenici amărâți mergeau pe drum spre Emmaus, deznădăjduiți că era a treia zi și ei nu aflaseră încă de vestea învierii Domnului Isus. Cuvântul ne spune foarte interesant la Luca 24, pe când, deci pe când vorbeau ei despre cele întâmplate, Domnul Isus a stătut în mijlocul lor. Iată iubiților, Domnul Iisus atât așteaptă de la noi, să ne gândim la El, să vorbim despre El și îndată apare și stă în mijlocul nostru. De aceea, cuvântul ne îndeamnă și aici, să ne gândim la el, să ne îndreptăm spre el și el imediat vine cu vindecarea lui minunată în orice situație ne-am aflat. Iar dacă pentru scopul lucrării lui și pentru binecuvântarea noastră veșnică mai mare este necesar ca o anumită boală a trupului să rămână noi și atunci vine și ne dă un har mult mai mare decât ar fi vindecarea, harul de a o putea purta. Și acesta este un har minunat. De ce spun eu că este un har mai mare decât de a fi vindecat? prin faptul că oricine este bucură să fie vindecat și poate să primească harul acesta, dar nu oricine este găsit destoinic să primească harul de a fi în starea de boală și totuși bucuros ca unul vindecat. Acesta este un har special, ferice de toți aceia care îl pot primi. Deci Domnul Iisus i-a zis, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Iată trei porunci ale puterii harului, rostite de gura Mântuitorului Isus Hristos. Așa lucrează El. Vindecarea pe care o dă El este de plină. Orice mântuit al Domnului Isus este ridicat din vechea lui stare și umblă pe căile vieții celei noi în adevăr și în dragoste. Cine nu umblă așa, înseamnă că nu este mântuit. Bolnavul de la lacul Betesda nu s-a mai întors niciodată acolo unde a zăcut 38 de ani cel mântuit prin harul lui Dumnezeu nu se mai întoarce la vechea lui stare, ci umblă pe calea cea nouă și vie, slăvind înălțând pe Dumnezeul harului. În urma poruncii date de Domnul Isus în versetul 8, citim la versetul 9, împlinirea ei în felul următor. În date omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabbat. Cuvântul lui Dumnezeu, iubiți ascultători, este cea mai mare putere din universul văzut și nevăzut. Este de altfel singura putere din care toate celelalte puteri își au sursa. La cuvântul lui s-au făcut toate și toate se țin prin același cuvânt. Domnul Isus a zis slăbănogului care zăcea de timp de 38 de ani, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Iar la cuvântul lui boala a fugit, iar omul s-a ridicat și a început să umble. Puterea cuvântului s-a arătat neîntârziat. Același lucru se petrece și când se întoarce un suflet la Dumnezeu. Îndată se văd bine binecuvântate. Ne arată deci versetul că îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Când Domnul Isus a rostit cuvântul scoală bolnavul putea zice, nu mă scol. Dar n-a fost așa, ci el a crezut cu toată puterea cuvântului a auzit și s-a sculat. Credința lui a deschis ușa, iar puterea cuvântului a intrat și a lucrat vindecarea. Semnul vindecării apoi a fost ridicarea patului și a luat patul și umbla. Adevărata vindecare este însoțită de o putere nouă și anume puterea care poartă greutăți. Când vindecă Domnul Iisus pe un bolnav, îl vindecă desăvârșit ca și cum nici n-ar fi fost bolnav. Tot așa stau lucrurile și cu mântuirea. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu este acela care spune acest lucru. Credinciosul are, tot așa cum a avut bolnavul acela, puterea de a se ridica, a merge și a ridica patul. Ce har minunat din partea lui Dumnezeu este acest dar, Fiul său. Fără venirea sa la noi, am fi pieri cu toții departe de el cât de mult ar trebui ca acest lucru să facă pe aceea care caută încă în ei înșiși vreo putere sau vreun bine, să-și întoarcă gândurile de la ei înșiși pentru a le îndrepta spre Domnul Isus. Căci și astăzi El zice fiecăruia din noi, vrei să te faci sănătos? El și numai El aduce prin cuvântul Său ce trebuie pentru a ne vindeca de mușcătura grozavă a păcatului și a ne învia. Să privim spre El, să-i credem cuvântul și vom vedea lucruri mari, petrecundu-se în viața noastră. preamărit să fie numele Lui acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul următor pe care îl citim împreună, iubiți ascultători, la versetul 10 aflăm următoarele. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat. Este ziua sabbatului. nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul. Vom afla în versetul 11 reacția bolnavului față de această intervenție a fariseilor dar acum, haideți să cugetăm împreună cu preotul Niculiță, puțin asupra acestui verset. Fii atent nu numai la vorbele pe care le auzi, ci și la cel care ți le spune. Cine este el și ce îl împinge ca să-ți spună aceste vorbe? Iată ce este important. Nu cumva interesul, nu cumva slava de șartă, nu cumva câștigul mărșav, nu cumva duhul de partidă? Zice un proverb albanez, Câinele latră pentru cel care hrănește. Dacă ești hrănit de cele de jos, Pentru ele te lupți. Dacă ești hrănit de cele de sus, Pentru ele te jertfești. Iudeii deci ziceau. Și ce ziceau ei? Era izvorât din ură religioasă și națională. Fratele meu, nu asculta vorbele care vin dintr-un asemenea izvor. Ele nu au adevărul și sunt purtătoare de moarte. Cine este stăpânit de un interes oarecare, nu are și nici nu poate avea adevărul. Dumnezeu adevărul nu are nicio legătură cu lucrările și rânduielile izvorâte din inimile oamenilor. El este deasupra tuturor acestora, și cheamă la sine pe toți cei care vor să-i fie credincioși. Iudeii ziceau și Isus zicea. Să fim atenți la zicerile celor două părți. Una este zicerea legii, care omoară, Și alta, cu totul alta, este zicerea Harului, dătător de viață. Isus zicea bolnavului, scoală-te, ridică-ți și umblă. Iudeii însă ziceau celui vindecat: Este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul. Vedeți? Duhul legii, duhul de partidă, de cult religios, a unui cult sau altul, este neîngăduitor. Mai bine să piară omul decât să fie abătut de la linia partidului religioase, de la cultul nostru, învățătura noastră, doctrina noastră și de la Duhul Lucrării. Era un om foarte religios care zicea mai în anii trecuți despre băiatul său, mai bine să se ducă în lume decât să meargă la adunarea aceea sectară. Iudeii, iudeii cei de astăzi, adică toți cei stăpâniți de duhul de partidă religioasă, nu ți îngăduie să fii altfel decât felul partidei din care fac ei parte și te declară stricător de lucrare, de rânduia la bisericii, punându-ți fel de fel de etichete care de care mai păcătoase și mai satanice. Pe Domnul Isus a ajuns de la un numit drac și ajung să-ți facă toate acestea dacă îți permiți să zici și să trăiești altfel decât spune linia partidei lor. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți vedești patul. Sabatul era semnul vechiului legământ, legământul lui Dumnezeu cu poporul său, dar rețineți, poporul pământesc, poporul lui Israel. Dumnezeu își arată în exod dorința de a face ca poporul său să ia parte la odihna sa. Această odihnă presupunea însă ascultarea de poruncile Domnului. Altfel, nimeni nu se putea bucura de odihnă. Cineva putea să țină sabatul și totuși să nu cunoască ce însemna sabatul. Pentru că atâta timp cât păcatul era în ființă, el lua omului adevărata odihnă, deși omul voia să se odihnească cu păcatul. Cele din vechiul legământ toate erau umbra realităților din noul legământ. Domnul Isus Hristos este marea și veșnică realitate. El, prin jertfa sa, a pus temelia noului legământ. Păcatul este ispășit prin această măreață unică și îndestulătoare jertfă. Și acum, întrucât problema păcatului este desăvârșit și veșnic rezolvată, omul care Primește, prin credință, marea jertfă Fiului Lui Dumnezeu a intrat în veșnica odihnă. Mântuitorul Hristos este adevăratul și veșnicul nostru sabat. În el s-au împlinit toate ale legii vechi. Iată de ce nu respecta el sabatul vechiului legământ. Fiind adevăratul sabat, fiind domn al sabatului, cum scrie la Marcu 2, versetele 27-28, nu îndemna pe nimeni din cei care veneau la el să țină vechiul sabat. Nici măcar o aluzie n-a făcut cu privire la ținerea sabatului, dar cu privire la dezlegarea sabatului ne-a lăsat multe lucrări și învățături. Oare acestea nu ne spun nouă nimic? El n-a dat niciun poruncă cu privire la sabat, dar ne-a lăsat multe împrejurări prin care ne-a arătat că l-a desființat fiind el însuși sabatul nostru. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului, nu ce este îngăduit să-ți ridici patul. Domnul Isus Hristos, care prin cuvântul său a vindecat pe omul de 38 de ani bolnav, i-a spus acestuia: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Puterea cuvântului său s-a văzut îndată. Bolnavul s-a făcut sănătos și plin de puterea care putea să poarte poveri. Acest lucru s-a petrecut în văzul lor, în ochii tuturor. Cine se folosea cât de cât de rațiune, de judecată sănătoasă, recunoștea imediat adevărul, recunoștea puterea nemaipomenită a cuvântului Domnului Isus și s-ar fi plecat în fața acestei puteri fără nicio reținere. Iudeii însă, acești apărători ai religiei și ai naționalismului, erau de altă părere. De fapt, lor nu le trebuia adevăr, ci vroiau să nu fie atinsă unitatea religiei, și să nu fie pusă în pericol națiunea. Ei, în numele legilor, lor, desfințau cuvântul puternic și de netăgăduit al Domnului Isus. Îl dădeau pe el la o parte, care este și domn al sabatului și datător al legii și Dumnezeu binecuvântat în veci. De nimic nu țineau seama, tot dădeau la o parte, numai ca să rămână în picioare, legea lor cea veche și rânduielile lor. Iată unde poate duce duhul de partidă. Vai, groaznic este acesta! Toți cei care țin la învățătura lor, la doctrina lor și desconsideră cuvântul lui Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos, să fie atenționați acum și să audă bine, nu vor avea parte de el. Pentru că dacă nu vor să-l primească pe Domnul Isus Hristos, care este singura cale spre cer, atunci vor rămâne cu învățătura lor, vor rămâne cu întunericul pe care și l-au ales și pierzarea lor este iminentă. Domnul Dumnezeu să ne lumineze pe toți și să ne ajute să dăm la o parte tot în fața Domnului Isus Hristos și să-l primim pe El așa cum este. Iubiți ascultători cu demnul acesta minunat de a-l primi pe Domnul Isus Hristos fără condiții, așa cum este El, vă anunțăm încheierea programului I057 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit El în Domnul Iisus Hristos, al cărui nume F să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Moartea, cărarea vieții Tot citind în Cartea Sfântă, despre farmecul de sus, de splendoarea nevisată și de slava lui Sus, mă izbi un foc puternic și strigai cu frigurare, Care-i, Doamne, calea către slava ta nepieritoare? Se apropie de mine și-mi răspunse blând în șoaptă. până până la Golgota, asta-i calea mea cea dreaptă. N-am știut prea mult ce înseamnă și văzându-mi decărare, uite așa ca din senin mă încolți o groată mare, toți ai mei, copii nevastă, cunoscut sau chiar străin, și înce pură să pese toți cu vorbe cu venin. Ne mai înțelegând nimic a strigat tare, au leu! Domnul mă întreba pe dată: Ce ai copilul meu? Doamne, ăștia mi trag de haină și mă lasă gol în lume. Pe degeaba îmi împroașcă cu rușine bunul nume. Mă privi blajin stăpânul și-mi zise blând în șapte. Ești în Iesle? Stai acolo, asta e calea mea cea dreaptă. Tot călătorim prin lume, aprig foamea m-a cuprins, dar neavând cu ce să o stâmpăr să fur, mă simțeam împins. Se apropie stăpânul și-mi zise blând în șapte. Nu te abate, rabdă numai, asta-i calea mea cea dreaptă. mă cu bucurie la ei cu vestea bună, însă ei cu ură mare se luptau să mă răpună. Aruncat în mare scârbă, jos, pe cea din urmă treaptă, auzi șoptim blajinul, asta-i calea mea cea dreaptă. Tot un cu ai mei odată, unul mi dete un ștergar, altul un lighean cu apă, și întinzând picior murdar, zise: Spală ne creștine bine, asta cinstea ce e cinstea ce-ți-e dată. Iar blajinul mi zise în taină: Spală, asta e calea mea cea dreaptă. Într-o zi se adunară toți ai mei, și mic și mare, și urlând se sfătuire într-un gând să mă omoare. Tocmai când gândeam să fug, să nu stau ca să mă bată, M mi șopti, Blajin, stăpânul, mori, căci asta e calea dreaptă. Și-am murit, adică înseamnă că nu m-am îndreptățit, ce-am tăcut zăcând în balta de ocări înnămolit. Dar ce crezi? O pace care nu încape în vorba noastră mă cuprinse atunci, căci moartea-i calea vieții adevărată. Amin. Thank <laughs> you.